Lehenengo unitatea, C. Anderren hilobak. Zure hilobak guztiak oso jatorrak dira, baina oso ezberdinak ematen dute. Bai, oso izaera ezberdina daukate. Mikelek mutil lasaia dirudi. Bai, Mikelek lasaia dirudi, baina ez da hain lasaia, urduria da. Eta Mariak lotxatia dirudi. Eta julenek zintzoa. Ez pentsa, Maria ez da hain lotxatia. Lotxaga da batzuetan. Eta Julenek zintzoa dirudi, baina oso biurria da. Aba, ba, ez diru eh? Badakizu, itxura, itxura bakarrik da. Eta Lore etxikia, Lorek serioa dirudi. Txantxa bat egin diot eta serre gelditu da. Bai, baina konfiantza hartzen duenean, bera ere txantsazalea da. Esta serioa benetan. Aitorrek usarta dirudi. Mutilan dia eta hausarta. Aitora hausarta? Hau dirudi, baina gero oso beldurtia da. Bueno, baina maitagarriak dira. Oso gustura ego naiz beraiekin. Bai, hori bai. Egia zan, denak dira maitagarriak. Ze zango dut banik.